Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'a ahsanin ila yawmiddin amma ba'd Fa ikhwatid din wa Rahimani wa rahmatullahi Semoga Allah Azza wa Jalla seandiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kedudukan ulama' Di dalam agama kita yang mulia ini Sungguh sangat tinggi sekali Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan anugerah ilmu beberapa derajat Maksud ayat ini kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara manusia Allah Subhanahu wa taala mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka Allah rendahkan mereka. Allah menyatakan Ula digaum syarur dariah. Mereka itulah sejelek jeleknya makhluk. Maka Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari seluruh manusia. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah tinggikan lagi derajatnya para ulama. Dari umumnya kaum mukminin, Ini maksud ayat yang mulia ini Di antara kaum mukminin, Allah tinggikan lagi Derajat para ulama Maka jemaah sekalian Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita Kedudukan para ulama Kemuliaan para ulama Oleh kerana itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyertakan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Seperti dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist Laa ilaaha illallah, huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan para ulama mempersaksikan Bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Yang berdiri tegak dengan keadilan Tidak ada yang berhak disembah Kecuali dia Yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan Tiga persaksian Pertama persaksian Allah Yang kedua persaksian Malaikat Yang ketiga persaksian Para ulama Ini menunjukkan Tingginya derajat para ulama. Oleh kerana itu, jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita para ulama, mereka itulah yang menjadi pewaris para nabi. Ini diantara. Keutamaan ulama yang terdapat di dalam as assunah, bahawa para ulama adalah pewaris para nabi, sebagaimana dalam hadis Abu Darda, radhiyallahu anhu, yang diruhikan Imam Abu Daud, Abul Madi dan yang lainnya, dan hadis ini disohinkan oleh Syeikh Al Albani. Rasulullah SAW bersabda. Man salaka tariqan yabtaghi bihi 'ilman salak Allah bihi tariqan ila al-jannah Barangsiapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga Wa innal malaikata laqad aujniha tahariban li talibil ilmi Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar menghamparkan sayap-sayap mereka, karena ridho dengan para penuntut ilmu. Wainn al alima, lays taqdirullahu man di s lima wahai man di al, hatta lhiitan ilma. Dan sesungguhnya kata Nabi saw, seorang alim, seorang ulama. Benar-benar dimohonkan ampun untuknya, penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wafatul alim alal abid kapatul kamari ala stakhiril kawafik. Dan keutamaan seorang ulama di atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pertama... Di atas semua bintang-bintang Yakni bulan purnama itu Walaupun jumlahnya hanya satu Manfaatnya lebih besar Sinarnya lebih terang Dibandingkan bintang-bintang Yang jumlahnya sangat banyak Kemudian Nabi SAW menegaskan Innal ulama warfatul anbiya Sesungguhnya Para ulama adalah pewaris para Nabi Innal Anbia lamu warisudinar waladirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Inna mawaratul ilm. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Paman apa dari apa dari hal diwafir. Barangsiapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang melimpah. Inilah jemaah sekalian di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita kemuliaan ulama hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mayyuridillahu diniqairan yufakhihi fintihi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan badannya Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Jemaah sekalian Hadis ini menunjukkan kepada kita Kebaikan seseorang Adalah tergantung pada pemahaman agamanya Dan para ulama adalah orang-orang yang paling mengerti agama Kalau begitu jelas Para ulama merekalah manusia-manusia terbaik Manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul wassalam, itulah para ulama karena mereka yang digelari oleh rasulullah s.a.w sebagai warfatul anbiya pewaris para nabi dan jemaah sekalian masih sangat banyak lagi dalil-dalil dalam al-quran dan sunnah yang menunjukkan kepada kita kemuliaan para ulama oleh karena itu jemaah sekalian Salah satu prinsip penting Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang adalah memuliakan para ulama, menghormati para ulama, mendoakan kebaikan untuk para ulama, membantu dan menolong dalam kebaikan kepada para ulama. Ini adalah salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La istamina, manam yarham sabirana, wajillna sabirana, wajakrifli ali mina hafauh. Bukan bagian dari kami. Orang yang tidak menyayangi anak kecil kami, tidak pula memuliakan orang tua kami, dan tidak mengetahui haknya ulama kami. Jadi jamaah sekalian. Orang yang tidak memuliakan ulama... terancam Menjadi orang yang bukan bagian... Dari golongan Rasulullah SAW... Yaitu golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah... Dan jemaah sekalian... Sering kita mengklaim... Kita mengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah... Dan klaim itu bagus... Tidak ada masalah dengan klaim itu... Tetapi menjadi tidak bagus... Kalau ternyata itu hanya sekedar kelay, jangankan mengikuti ahlu sunnah tahu saja kita tidak. Ini yang menjadi masalah. Kita mengklayu pengikut ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata prinsip-prinsip, pokok-pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah kita belum tahu. Maka jamaah sekalian ahlu sunnah itu memiliki ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri Ahlul Sunnah, kita pun harus mengerti prinsip-prinsip, pokok-pokok, dan ciri-ciri golongan yang sesat. Atau yang disebut dengan Ahlul bid'ah. Orang-orang yang suka mengada-ada di dalam agama, tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, inilah salah satu prinsip Ahlul Sunnah Walidah Ma'am. Dan di sana masih banyak prinsip-prinsip lain yang perlu kita pelajari. Sebaliknya, jemaah sekalian, golongan yang menyimpang, ahli beda, mereka juga memiliki prinsip-prinsip ajaran, pokok-pokok manhaj mereka, dan ciri-ciri yang jelas. Maka ketahuilah, ciri mereka yang paling jelas, kalau kita ingin tahu orang ini benar atau tidak. Orang ini ahlu sunnah atau orang sesat Lihat ciri-cirinya Ini yang perlu kita gali Kita perlu pelajari lebih dalam lagi Maka salah satu cirinya adalah Kalau dia memuliakan Ulama ahlu sunnah Padanya ada ciri-ciri ahlu sunnah Tetapi kalau dia menghina Merendahkan para ulama ahlu sunnah Maka pada dirinya Ada ciri-ciri ahlul bid'ah Bahkan itulah Ciri mereka yang paling jelas Al Imam Abu Usman As-Sa'buni Rahimahullah taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf As-Sahabil Hadith beliau berkata 'Alamatul bidah ala ahliyah badiyah zahirah tanda-tanda ahli bidah nampak jelas pada diri para pengikutnya wa azhar ayatihim wa alamatih dan ketahuilah Tanda mereka yang paling jelas, yang paling mudah kita kenali, adalah syiddatun mu'adathin, lihaman yang diakbari Rasulullah SAW, wahtiqarin, wasdhfahin bin, kerasnya permusuhan mereka, serta peremehan dan perendahan atau pelecehan terhadap para ulama membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian tanda-tanda golongan yang menyimpang. Dengan pula dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ullalika'i dalam kitabnya As-Sunnah atau I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah. Alamatul ahlul al bidah alwafiatu ala ahli alathar panda-panda ahlul bid'ah atau golongan yang menyimpang adalah suka menjelek-jelekkan para ulama Ahlu sunnah wal jamaah al-imam al-imam allah taala juga berkata laisa min sahibi bid'atin tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Bikhilaf fikatihi bihaditsi illa afdal hadits tidak ada seorang pun pelaku bid'ah itu yang engkau sampaikan hadis Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan bid'ahnya kecuali ia akan membenci hadis tersebut dan dia juga akan membenci orang yang menyampaikannya demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad bin Sinan al-Qattar rahimahullah tidak di dunia mubtih, ilah wahyu yudiru ahla al hadith. Walaupun tidak ada di dunia ini seorang pun orang yang suka ada-ada -ada dalam agama, pengikut golongan yang sesat, kecuali dia pasti membenci ulama al hadith. Maka tidak seorang pun yang mengada-ada di dalam agama. Kecuali akan hilang darinya. Manisnya. hadis Rasulullah S.A.W. Dari dalam hatinya. Kemudian jemaah sekalian. Ternyata. Ini bukan hal yang baru. Sampai hari ini pun. Kita masih bisa menyaksikan. Tanda Ahlu Sunnah itu. Adalah pemuliakan para ulama. Meskipun. Dalam satu dua pendapat Dia tidak mengikuti Pendapat ulama' tersebut Apabila memang di situ Dibolehkan adanya perbedaan pendapat Dia ikut ulama' lain Tapi dia tidak membenci Tidak pula melecehkan Dan merendahkan Ulama' ahlu sunnah wal jama'ah Jama'ah sekalian Melecehkan para ulama' Menjelek-jelekkan para ulama' Bagaikan kita memakan daging yang beracun Kalau kita menjelek-jelekkan saudara kita seorang muslim Dan dia bukan siapa-siapa Itu namanya gibah Gibah itu adalah seperti kita memakan bangkai saudara kita Tetapi menggibahi ulama' bukan saja makan bangkai Tapi makan bangkai yang beracun Hati-hati luhukul ulama masmubah bangkai para ulama itu beracun maksudnya orang yang menghiba para ulama seperti dia makan bangkai bukan bangkai biasa tapi bangkai yang beracun dan jemaah sekalian bahaya merendahkan ulama sungguh sangat besar kalau kita melecehkan para ulama itu sama saja kita menghalangi manusia mengikuti kebenaran. Dan kita membiarkan kaum muslimin berada dalam kehinaan. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin mengenal ilmu yang fuhi kecuali melalui para ulama. Dan kaum muslimin tidak akan mungkin bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Kecuali dengan kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama tidak mungkin. Kecuali melewati para ulama. Karena kembali kepada agama adalah kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu berarti kembali kepada para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dari Ibn Umar radhiyallahu RA. Rasulullah SAW bersabda. Iza tabayakum bil'inah. Wa hadum adnab al fakir, waradiyum bil zari, watarab tum al jihad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ina, yaitu transaksi yang mengandung riba, dan kalian memegang ekor ekor sapi serta rizo dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad. Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Jemaat sekalian. Barangkali hari-hari yang kita lalui saat ini. Itulah bagian dari kehinaan kita. Di mana kita sebagai umat yang besar. Tetapi tidak memiliki persatuan. Umat yang besar. Tetapi mudah dilecehkan. Mudah diobok-obok. Dan bahkan dibantai oleh orang-orang kafir. Dihinakan dan kita seakan akan tidak sanggup untuk melawan mereka. Inilah keadaan kita sekarang. Umat yang hina, Allah yang menimpahkan kehinaan kepada kita bukan karena kuatnya musuh jemaah sekalian, bukan, tetapi karena dosa-dosa kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita solusinya. Apa solusi? Untuk bangkit dari keterpurukan ini luar biasa keterpurukan kita ya. Jangankan di negeri minoritas Muslim seperti di Myanmar, kaum Muslimin dibantai, sementara umat yang besar umat Islam ada di negeri-negeri sekitarnya nggak sanggup menolong. Subhanallah, ini aneh sebenarnya. Ini hina betul-betul terhina. Bahkan satu orang kafir. Menghina Al-Quran Di negeri mayoritas muslim Susah banget dihukum Susah sekali untuk dihukum Kalaupun dihukum Ternyata tidak dihukum dengan hukum Islam Betul-betul Allah perlihatkan kehinaan kita Kita harus paham Apa sebabnya Obati dari akarnya Jangan kita hanya mengobati secara parsial Obati dari akarnya Nabi saw telah mengabarkan kepada kita dosa-dosa yang menyebabkan itu. Kemudian beliau mengabarkan solusinya. Apa solusinya, jemaat kalian? Solusinya adalah kata Nabi saw, layans diuanku hatta terjuiilan ini kum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Inilah kunci untuk bangkit dari keterpurukan ini, untuk menghilangkan kehinaan ini, agar kita benar-benar menjadi umat yang mulia, umat yang berjaya. Apa solusinya? Kembali kepada agama kalian. Agama seperti apa yang dimaksud? Tidak lain agama yang sahih, ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya tidak lain adalah Menuntut ilmu dari para ulama Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Untuk kembali jaya Tidak dengan melakukan aktivitas apapun Apalagi dengan mengikuti Cara-cara orang kafir Seperti turun ke jalan Kemudian teriak-teriak di jalan Itu caranya orang-orang kafir Tidak akan mungkin, mustahil Selama-lamanya umat ini akan Menjadi mulia Kalau mengikuti cara-cara orang kafir Atau mengikuti metode apapun Hanya satu Caranya kembali kepada agama kita Itu saja Tidak ada yang lain Pertanyaannya jemaah sekalian Bagaimana cara kembali kepada agama kita Itu dimulai dengan menuntut ilmu Inilah solusinya Inilah solusinya Kembali ke majelis ilmu Kembaliknya buku-buku para ulama' Mengkaji dan mempelajari Kitab-kitab para ulama' Bahkan kalau memungkinkan kita duduk langsung Bermajlis dengan para ulama' Itulah jalan kembali Kembalinya kejayaan umat Maka kalau kita merendahkan ulama' Ini sama saja kita menghancurkan agama Islam Jadi ini tidak main-main Tidak main-main jemaah sekalian Merendahkan seorang ulama' Ini namanya menghancurkan Islam Karena umat Tidak mungkin tahu Islam Islam yang sahih Kecuali melalui para ulama Tidak mungkin Oleh karenanya ini adalah prinsip Ahlus sunnah wal jamaah Dan jamaah sekalian Sampai di masa ini ternyata Orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang Masih memiliki Tanda-tanda ini Yaitu merendahkan para ulama tidak mengikuti para ulama mungkin saya berikan sebuah contoh di masa ini orang-orang yang memiliki penyimpangan yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat mereka melecehkan ulama dengan mengatakan ulama tidak tahu wakil atau mereka membuat bu istilah Fikhul wakil Realita Memahami realita Ada yang lebih dahsyat lagi Mereka bilang ulama hanya tahu Apa namanya Masuk dan keluarnya bulan ramadhan Atau hanya mengerti Bagian dalam celana dalam wanita Subhanallah Maksudnya Membahas tentang haib dan nifas Mereka katanya sudah berjuang mau melawan Amerika Para ulama masih berkutat dengan masalah haib dan nifas Dan sampai saat ini Cara mereka berjuang Dan selamanya tidak akan sampai pada kemenangan dan kejayaan Kalau sudah merendahkan ulama Dan mengikuti jalan yang menyimpang ini contoh di masa kita ini. Syeikh Saleh Al Khozan, hadirlah pernah mengingatkan hal ini. Beliau berkata, "Wahannana nusmau fi zamanin haza, fi zamanin haza menyatakan lebih arahul ulama. Sungguh kita masih mendengarkan di masa kita ini orang-orang yang merendahkan kehormatan para ulama. Wyaqhimum bil qabawa, wajhli, wadham idraq, wadham idraq li amur, wadham syikhil waafik. Dan mereka menuduh para ulama itu dungu, jahil, bodoh, dan tidak mengerti realita, tidak mengetahui kenyataan. Tidak tahu kondisi kita. Ini tuduhan mereka. Kata beliau rahimahumallah, kamayakulun wahada, kamayakulun wahada amrun khadir. Inilah yang seperti mereka katakan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Apa maksud mereka jemaah sekalian merendahkan para ulama? Maksudnya adalah agar umat tidak lagi merujuk kepada para ulama. Kemudian siapa yang dijadikan rujukan mufakir? Pemikir Islam, cendekiawan Islam, atau siapa saja mereka buat istilah-istilah. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang tidak mengetahui dalil-dalil syar'i hukum-hukum agama atau mereka hendak mengangkat Orang yang bukan ulama dijadikan sebagai ulama. Inilah kenyataannya. Para ulama ditinggalkan dan orang-orang bodoh itu yang diangkat sebagai rujukan-rujukan manusia. Maka apa yang terjadi? Umat semakin jauh dari manhaj yang hak. Semakin jauh kejayaan Islam, semakin terpuruk umat Islam. Inilah yang mas kalian bahayanya. Padahal kalau mereka mengatakan ulama tidak tahu, tahu kenyataan. Dan mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sampaikan. Sampaikan kepada para ulama. Kenyataannya adalah begini dan begitu. Kemudian minta arahan. Minta fatwa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian jangan sekali ya. Para ulama... Para ulama' yang laki-laki, kebanyakannya, tidak pernah haid. Tapi kenyataannya, ulama' yang lebih tahu tentang permasalahan haid dibanding wanita. Artinya apa? Walaupun ulama' tidak hidup di negeri kita, tapi untuk memutuskan hukum atau dimintai di fatwa, ulama' yang berhak bukan kita. Kita ajukan pertanyaan sesuai kenyataan di negeri kita. Tunggu arahan dan fatwa ulama. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Namun sebelum itu jamaah sekalian. Perlu kita kenali terlebih dahulu siapa itu ulama. Kalau kita tidak mengenal ulama. Maka kita akan salah. Menjadikan seseorang sebagai ulama Dan bahkan Di masa ini Tanpa sadar Banyak orang sudah seperti ulama Bukan ulama seperangan Dia sudah jadi kibar ulama Bahkan jadi syekhul islam ya. Saya akan akan ketikian Kenapa? Setiap ada permasalahan dia komentari Setiap ada Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kaum Muslimin dia kasih syarah, dia kasih taqlik, mentang-mentang punya akun Facebook, semuanya dikomentari, dia eksis di, di net source, banyak like, banyak komen, subhanallah, ini yang terjadi. Entah dia sadar atau tidak, dia sudah mendudukkan dirinya layaknya seperti seorang ulama. Maka kita harus kenali siapa ulama yang sebenarnya. Jemaah sekalian. Banyak penjelasan ulama yang menjelaskan kepada kita tentang siapa itu ulama. Namun pada hakikatnya, kembali kepada satu. Ulama adalah orang yang berilmu. Sekarang apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Imam Ibn Waqayyim Rahimahullah. Di dalam dunia beliau berkata Al-ilmu Kala Allah wa kala Rasul Wa kala sahabah Hum ulul irfan Ilmu itu Adalah ucapan Allah Ucapan Rasul Dan ucapan para sahabat Mereka itulah para ulama Diriwayatkan juga dari Imam Al-Awzai Dari Imam Syafi'i dan para ulama salafi yang lainnya kalimat yang selisal al-ilmu ma kalallahu wa kalal rasul wa kalal sahabah wa ma siwa zalika was tuas tuas syaitan ilmu itu adalah ucapan Allah ucapan rasul dan ucapan sahabat selain itu namanya adalah was tuas syaitan dan tadi sudah kita sebutkan para ulama adalah yang mewariskan para Nabi. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita. Ilmu yang beliau wariskan. Adalah ilmu yang siapapun berpegang teguh dengannya dia selamat. Siapa yang menyimpang darinya dia celaka. Nabi SAW bersabda. Lepad tarab tukum ala nithlil baidah. Layliha kana hariha. La yaziku anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas satu ajaran yang putih bersih. Malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Apa ajaran itu jemaah sekalian? Ajaran yang beliau tinggalkan adalah Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Itulah yang dimaksud ucapan sahabat. Keterangan-keterangan sahabat Tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menegaskan kepada kita Barang siapa mengambil selain itu Maka dia tersesat Sebagaimana sabda beliau Lakan taraktukum Atau taraktuhikum amrayni Ma'in tamastakum bihima Lantadillu abadan Kitab Allah Wasunnaq Rasulih Sungguh, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jemaah sekalian kalau kita mengambil selain itu, maka kita tersesat. Dan yang beliau maksud dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sini adalah yang mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yaitu pemahaman sahabat dan para pengikut mereka sebagaimana beliau tegaskan di dalam hadis yang lain wa sataftriku ummati ala 73 firqah seluruhnya di neraka kecuali wahidah ma ana alaihi wa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku inilah yang disebut dengan ilmu Al Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Selain itu, namanya adalah kesesatan atau was was syaitan. Walaupun seseorang hafal Al Quran, tapi dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kesesatan. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, Al Quranu hujatul naka au aleik quran itu adalah hujah untuk membelamu, atau menyalahkannya. Makanya jamaah sekalian, luar biasa. Kelompok sesat pertama kali adalah para penghafal Al-Qur'an, yaitu golongan Khawarij dan ahli ibadah. Nanti antum bisa lihat tentang golongan Khawarij dahulu, mereka itu para penghafal Al-Qur'an. maka inilah ilmu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai ke Muhammad SAW memiliki kedalaman pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah mengetahui Nasih dan Mansur mengetahui Al-Mutlaq wal muqayyad, mengetahui Al-Mujmal wal-Mubayyah itu adalah istilah-istilah usul untuk memahami Al-Quran Sesuai pemahaman Salaf, Maka berdasarkan hal ini Asyikh Salih Al-Fawzan Menjelaskan Kesimpulannya adalah Orang berilmu itu Ulama itu adalah Yang mendalami Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman Salaf. Inilah definisi ulama Jadi bukan ulama itu yang pintar ceramah Bukan ulama itu yang sekedar hafal Quran atau hafal hadis. Tapi dia tahu cara berdalil. Dia tahu nasih dan mansukh, mutlak dan muqayyad, ujmul dan mubayyan. Itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara berdalil. Dan dia memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ini yang namanya ulama. Jadi Bukan orang yang Pintar ceramah, Pintar pidato, banyak hafal Bukan pula Yang punya organisasi Namanya organisasi ulama Misalkan ikatan ulama sedunia Atau ikatan ulama nasional Bukan, bukan itu ulama Atau ikatan ulama muda Bukan itu ulama Bisa saja di antara mereka ada ulama tetapi nama-nama itu Bukan tanda ulama Sedikit pun bukan Ulama itu adalah Yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman Salaf Itulah yang disebut ulama Kenapa? Karena kalau dia bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Ataupun dia punya dalil Al-Quran dan Sunnah Tetapi bertentangan dengan pemahaman Salaf Itu namanya kejahilan Itu namanya kebodohan Bagaimana mungkin... Orang yang melakukannya disebut ulama? Jadi... Ini definisi ulama... Yang harus kita pahami... Siapa itu ulama? Ya. Maka sampai sini... Kita sudah mengetahui... Keutamaan para ulama... Dan siapa itu ulama? Serta kewajiban kita kepada para ulama... Memuliakan... Menghormati... Menolong dalam kebaikan Mendoakan yang baik Menahan lisan Andaipun kita mengetahui Ada kejelekan para ulama Tahan lisan kita Hati-hati Dagingnya para ulama itu beracun. Inilah kewajiban-kewajiban kita Kepada para ulama Dan jemaah sekalian ini pun membutuhkan Pembahasan yang lebih detail Namun pada kesempatan ini Kita ingin memfokuskan Pada satu pembahasan Apa Kewajiban kita kepada Allah Terkait Dengan para ulama Di masa-masa kita Menghadapi persoalan besar Ini akan kita fokuskan Pembahasannya pada kesempatan ini apa ajaran ahlus tunna wal jamaah Dalam menghadapi Persoalan besar Persoalan yang terkait dengan Orang banyak Terkait dengan keamanan mereka Dan ketakutan mereka Jam berapa asal? Berapa banyak lagi? Jam 3 pas ya. Eh? Huh? Sudah masuk kelas? Hah? Belum. 10 minit lagi. Baik. Ini jemaah sekalian yang ingin kita pelajari. Maka ketahuilah termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa fitnah. Apa yang dimaksud masa fitnah di sini? masa fitnah itu adalah ketika umat Islam menghadapi persoalan besar persoalan yang terkait dengan urusan orang banyak terkait dengan keamanan dan ketakutan maka ketahuilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah di masa-masa ini adalah ar-ruju Ila ahli ilm al-akabir, merujuk kepada ulama-ulama besar. Ini prinsip khusus. Adapun prinsip umumnya, ahlu sunnah selalu merujuk kepada ulama dalam setiap kondisi. Merujuk kepada orang-orang yang berilmu Allah menyatakan Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun ta Bertanyalah Kepada para ulama Kalau kamu tidak tahu Itulah ahlu sunnah Dan lebih khusus lagi Di masa terjadi kekacauan, Terjadi ancaman Untuk banyak orang Apakah keamanan atau ketakutan Merujuknya kepada ulama-ulama besar. Bukan sembarang ulama lagi. Tapi ulama-ulama besar. Iya. Ini subhanallah. Kita tidak mengerti. Apakah memang saudara-saudara kita yang mengaku ahli belum sampai pelajarannya di sini? Ini prinsip penting ahli dari masa ke masa. Atau bahkan seorang yang mengaku. Atau dianggap sebagai da'i ahlu sunnah. Usad ahlu sunnah. Apakah dia belum tahu hal ini? Padahal ini prinsip penting ahlu sunnah. Ataukah dia orang yang menyusup. Di dalam barisan ahlu sunnah. Ini yang perlu kita waspadai. Sebab. Di masa-masa fitnah itu. Barulah terlihat. Orang yang kokoh. Dalam berpegang teguh dengan ahli Dan orang yang tidak kokoh. Terlihat di situ. Terutama ketika kita menghadapi kezoliman para penguasa. Kita marah. Kita emosi. Itu sudah fitrahnya orang yang beriman. Marah melihat kemungkaran. Tapi jemaah sekalian. Kita pun diuji. Apakah kita tunduk dengan kemarahan kita. Melampiaskan amarah kita Atau kita tunduk dengan As-Sunnah Dengan man yang hak Di sini kita benar-benar Diuji Apakah kita tunduk Dengan perasaan kita Dengan hitungan-hitungan kita Hitungan kita Ini kalau kita turun di jalan Kalau kita menekan pemerintah Maka tuntutan kita Akan berhasil Itu hitungan kita sekarang kita diuji, apakah kita mengikuti pemikiran kita, akal kita, hitungan kita atau mengikuti manhaj yang hak? Di masa fitnah kita betul-betul diuji. Siapa yang berpegang teguh dengan kebenaran, siapa yang terbawa oleh emosi, maka disinilah jemaah sekalian kita perlu merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah prinsip Ahlu Sunnah. Di masa-masa genting, di masa-masa fitnah, di masa terjadi persoalan besar yang terkait dengan keamanan dan ketakutan terhubung dengan orang banyak adalah merujuk kepada ulama-ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ulama besar di sini? Kalau definisi ulama, sudah kita tahu. Tapi siapa ulama besar? Maka ketahui ila jemaah sekalian, Ulama besar itu adalah ulama yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Dan Rasulullah SAW telah berpesan khusus kepada kita untuk merujuk kepada mereka. Beliau bersabda, Al-barakatum ma'akabirikum. Keberkahan itu Bersama orang-orang tua kalian Apa maksud orang tua di sini? Yaitu tua dari segi umur dan ilmu Makanya ulama memberikan contoh Bagaimana sahabat selamat Sepeninggal Rasulullah SAW Ketika tersebar berita wafatnya Rasulullah SAW Terjadi kekacauan Para Sahabat bagaikan ayam yang kehilangan induknya. Mereka bingung sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu goncang. Kemudian tampilah orang yang paling tua diantara mereka, tua dari segi umur dan ilmu, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Maka dengan itu mereka selamat. Maka jamaah sekalian, inilah prinsip Ahlussunnah. Berikut saya kutipkan penjelasan salah seorang ulama besar Ahlussunnah di masa ini, yaitu Asy-Syeikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullahu taala. Beliau berkata, "Idza waqa'a ikhtilafun wa la siyamu fi Apabila terjadi perselisihan terutama yang terkait dengan fitnah-fitnah. Walazam rikab al-akabir fil ilmi was maka hendaklah engkau bersama orang-orang tua, tua dari segi ilmu dan umur. Wakhdar ...mayan faridu bi istighar. Dan hati-hatilah pendapat berbeda dari Orang-orang kecil, maksudnya para junior, ya. masih muda, umurnya muda juga ilmunya, sedikit juga ilmunya. Mungkin dia berilmu, tapi tidak sedalam para ulama besar. Hadis-hadis. Wa inna fi syabab hiddetun takjilah di sahihnya ilal Kenapa? Kerana pada anak-anak muda itu ada satu semangat, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan yang bisa mengantarkan mereka kepada fitnah. Wa amal ulama al tibar, fahum tibarun fi ilmihim, wa tibarun fi sunnihim. Ada ulama-ulama besar. Maka mereka itu besar pada ilmu mereka dan umur mereka. Wa ma'ailmihi pada jarrahul haya. Bersamaan dengan ilmu mereka tersebut, ilmu yang sudah mendalam, umur yang sudah tua, mereka juga telah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan memiliki pengalaman menangani kasus-kasus dan persoalan-persoalan kaum muslimin yang lebih banyak. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi pengalaman. Dan kenapa harus umurnya tua? Karena kata beliau, wa kasarat hidatus syabab wa zalabat alayhim alalam. Telah hilang dari mereka sifat tergesa-gesanya anak muda. Dan lebih mendominasi menit mereka sifat kesabaran. Ini kan fenomena umum orang tua seperti itu, anak muda enggak sabaran. <tuh> fala illa an ilmin, fala illa an ilmin alimuhu wara'in ah kamu. Maka para ulama besar ini pada umumnya mereka tidaklah Menetapkan satu urusan atau berfatwa kecuali berdasarkan ilmu atau pemikiran yang sudah betul-betul matang. Fahum anil ilmiustirun, wabil hikmati lil wati yafkabun. Maka mereka menghukumi berdasarkan ilmu dan mereka lebih mengetahui hikmah dalam kenyataan dan realita manusia. Karena mereka lebih paham. Kehidupan ini sebab mereka sudah lebih lama hidup. Al-barakatumahum dan lebih dari itu kata Syekh keberkahan bersama mereka. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hafidh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-barakatumaaaghabirikum keberkahan itu bersama Orang-orang tua kalian Maksud orang tua di sini Kata Syekh Tua dari segi umur dan ilmu Iya Jadi Syekh menjelaskan kepada kita Ini adalah Hikmah syariat Ketentuan agama Prinsip manhaj Yang juga masuk akal Kenapa anak muda itu Seringkali dia punya ilmu Tapi emosinya Bisa mengalahkan ilmunya Emosinya bisa mengalahkan ilmunya. Kadang-kadang dia punya ilmu. Dia berusaha mentakwil-takwil. Sampai dia sampai pada pembenaran. Untuk melakukan aksinya. Karena emosi yang dia turuti. Dan dia juga belum banyak pengalaman. Dan juga jemaah sekalian. Satu hal jangan kita lupa. Orang tua pada umumnya lebih Takwa. Inilah yang kita perlukan, ketakwaan seorang alim. Karena Allah menyatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Pembeda di sini maknanya pembeda antara yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Maka semakin takwa seseorang, Semakin peluang, semakin besar peluangnya diberikan taufik untuk mengenal kebenaran. Maka disinilah pentingnya merujuk kepada para ulama. Sampai-sampai Imam Ibnul Mubarak rahimahullah Taala ditanya tentang satu persoalan. Ketika itu ada Imam Stofian bin Uyainah senior, ulama besar. Yang ditanya Ibnu Mubarak juga sebenarnya enggak main-main ulama besar, tapi ada ulama yang lebih senior maka beliau menjawab pertanyaan itu dengan ucapannya: Nuhi na, anna inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara sementara ulama-ulama besar kita masih ada. Ya, subhanallah itu ada kesalahan dahulu takut berbicara dalam persoalan-persoalan besar. Selama masih ada ulama besar di atasnya, Insyaallah tala ta nanti kita akan tambahkan ucapan-ucapan salaf dan contoh-contoh salaf bagaimana mereka menerapkan prinsip ini. Kita lanjutkan setelah salat asar, semoga bermanfaat. Mohd Lai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi Amma ba'at Faihwanifudin wa akhwabihillah Rahimanillahu ayyakum Tadi sudah kita sebutkan Keterangan Asyikh Sulaiman Arukhayli Hafidahullahu ta'ala Salah seorang ulama besar di kota Manina Tentang Bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi persoalan-persoalan besar adalah merujuk kepada para ulama besar, ulaman yang sudah tua dari segi umur maupun mendalam ilmunya. Saya tambahkan satu lagi keterangan Sheikh Abdul Abdurazza bin Abdul Muhsin Al Abbad, hadithul Mu'allimul Taala di dalam salah satu muhadarah beliau ketika menjelaskan tentang asbabur rabib sebab yang keempat li tahsikhil amni wal muhafazati alai agar kita bisa meraih keamanan dan menjaga nikmat keamanan negeri wa huwa an yalji'an nas fil qitan wa fil mulimat nawazil fil nawasil wa fi al ummah fi amniha Atau fi khawfiha ila al ulama al muhaddithin wal aimmatir rasikhin kata beliau hendaklah manusia di dalam masa-masa fitnah atau dalam masa genting. Atau terjadi satu persoalan besar. Atau yang terkait dengan kemaslahatan umat. Baik keamanannya atau ketakutannya. Hilangnya rasa aman. Ketakutan maknanya hilangnya rasa aman. Maka hendaklah mereka merujuk. Kepada para ulama muhakkikin dan para imam ar-rasikhin Ini bahasa lain ulama besar Al ulama al muhakkikin wal ainma ar-rasikhin Ulama ahli tahqiq Artinya yang memiliki kedalaman ilmu yang faqwahnya lebih jitu dan para imam yang rasikh yang kuat ilmunya yang mendalam ilmunya ahli istinbath wa ahli fikih wa ahli basirah fi dinillah ahli al-qadhi ar mereka adalah para ulama ahli istinbath yang mampu melakukan istinbath hukum ahli fikih ahli basirah fi dinillah orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam dalam agama Allah dan memiliki kekokohan ilmu. Waala yarju illa kulli ahadim dan janganlah mereka merujuk pada setiap orang. Walla illa kulli manhab bawa jabba dan tidak pula kepada setiap orang yang berkomentar. Wain nama juru ilmu ulama al akal, hanyalah ini dikembalikan kepada para ulama besar, wal muhakkikina rasikhina min ahli ilmi dan juga para ahli taqiyah yang rasih, yang kuat dari kalangan ahli ilmi. Jadi, tidak semua ahli ilmi, tidak semua ulama, tapi yang betul-betul rasih, kuat ilmunya, mendalam ilmunya. Inilah jemaah sekalian, manhaj ulama, ahlu sunnah wal jamaah di dalam menghadapi masa-masa fitnah, persoalan-persoalan besar. Ya. Kemudian kita sebutkan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tadi sudah kita sebutkan dalil dari as-sunnah yaitu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Barakatuh Maha Akabirikum Tetapi ada dalil Al-Quran Yang menjadi Dasar utama Tentang manhaj ini Merujuk kepada para ulama besar Di masa-masa fitnah Kenapa ini menjadi manhaj Ahlu Sunnah Karena itulah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Dan itulah yang dilakukan oleh ulama salaf dari masa ke masa. Mungkin saya berikan dua contoh sebelum kita masuk penyebutan dalilnya, saya berikan dua contoh terlebih dahulu. Contoh yang pertama yang diriwayatkan Imam Muslim tentang hadis Jibril kisah sebelum periwayatan hadis tersebut. Jadi itu ada kisahnya. Kenapa hadis tersebut tersebar Ada kisahnya Ulama' dari generasi tabi'in Nanti aku bisa lihat sahih muslim Pada hadis Tentang kisah Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah S.A.W Yang sering disebutkan Atau diistilahkan dengan hadis Jibril Hadis yang kedua pada Arba'in Nawawi Cuma di Arba'in Nawawi Tidak disebutkan kisahnya Langsung pada hadisnya. Kalau anda mau lihat kisah yang melatar belakangnya. Belakang lihat di suahi muslim. Jadi ketika itu di Kufah, Muncul seorang yang bernama Ma'bab Al-Juhani. Dialah yang pertama mencetuskan bid'ah Qadariyah. Dia mengatakan Al-Amru'unuhun. amru unuhun. Maksudnya adalah. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Na'udzubillah, ini kekuburan. Ini sudah jelas kekuburan. Tetapi, ulama besar dari generasi tali'i mengingkari, tapi mereka belum berani bersikap banyak. Belum berani bersikap lebih. Mereka bertekad untuk datang ke Makkah untuk berjumpa dengan sahabat Nabi Sallam yang masih hidup, minta petunjuk, Subhanallah. Ini jemaah sekalian banyak ulama salaf, minta arahan. Ini sesuatu yang baru muncul, meresahkan umat. Mereka enggak langsung bersikap. Mereka berangkat pergi haji atau umrah. sekalian ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi Sallam. Maka ketika itu mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. RA. Ibnu Umar adalah ulama besar di masa itu. Ini adalah akhir masa sahabat. Sahabat-sahabat senior sudah banyak yang wafat. wakil. Ia. Maka Ibnu Umar pun menegaskan kepada mereka. Kata beliau. Sampaikan kepada Ma'bad Al-Juhani dan para pengikutnya. Demikian pula sampaikan kepada kaum muslimin di sana bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka Dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar Mereka sungguh bukan orang yang beriman Dan mereka tidak akan diterima amal ibadahnya Meskipun mereka bersedekah Emas sebesar gunung uhud Sampai mereka beriman kepada takdir Allah itu Fatwa Ibnu Umar Katakan Kita sebagai muslim berlepas diri dari kalian Ini kekufuran hmm. Kisah yang kedua Jadi wayangkan Imam Ad-Dari ini Tentang pertama terjadinya Dikir jamaah Nanti bisa lihat juga Secara lengkapnya kisah ini Saya singkat saja Karena waktu kita terbatas Ketika pertama terjadinya Dikir jamaah di masjid Kufah ketika itu di masa Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu sebagai gubernur di sana dia melihat orang yang melakukan zikir ini dalam hatinya dia ingkari ini salah kenapa sudah jelas tidak ada di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam tapi Subhanallah jemaah sekalian beliau tidak berbuat lebih beliau datangi dulu ibnu Mas'ud. Yang dianggap lebih Berilmu darinya Lebih besar Lebih tua Lebih mendalam ilmunya Beliau laporkan kepada Ibn Mas'ud Barulah Ibn Mas'ud memberikan fatwa Ibn Mas'ud datang ke masjid Dan melarang mereka Mereka masih berdebat Mereka bilang Wahai Abu Abdurrahman, Kami ini niatnya baik Zikir jamaah dengan niat baik Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kam min muridinil khair lam yusibuh." Berapa banyak orang yang berniat baik tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Artinya, enggak otomatis. Niat kita baik lalu kita pasti dapat pahala tidak. Harus disertai dengan cara yang benar. Ini dua contoh dari sekian banyak contoh. Praktik mulai dari masa sahabat, tabi'in Bagaimana mereka merujuk kepada para ulama besar di masa-masa munculnya sesuatu yang baru, terutama terkait dengan keamanan banyak orang atau rasa takut. Dan dalil akan hal itu jamaah sekalian adalah surat An-Nisa ayat ke-83. Allah subhanahu wa ta'ala berkirman. Wa idza ja'ahum aqra min al-amn aw al Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celahan dari Allah. Dapat berita langsung sebar. Dapat info terkait dengan kejadian-kejadian langsung muncul di Facebook. Gatal tangannya kalau enggak update status. Iya. Yeah. Enggak eksis namanya. Subhanallah. Padahal Allah mencela hal ini. Kata Allah: Waladhu ila Rasul, wa ilalil Amri minhum, la alimahuladina yastambitunahum minhum. Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil Amri dari kalangan mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran. Mereka akan mendapatkan dari Rasul Dan Ulil Amri tersebut Maka inilah Dasar Manhaj Ahlus Sunnah merujuk kepada Para ulama Dan lebih khusus lagi Dalam masa fitnah kepada para ulama besar Iya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Astagdi Rahimahullah Menjelaskan Tentang ayat ini Kata beliau Hada takdibun minallah ini ibadhih anfiilihim hada merulaiq ayat ini adalah pendidikan adab terhadap hamba-hambanya atas perbuatan mereka yang tidak patut yaitu dapat berita langsung sebar dapat info langsung komen bahkan bukan hanya komen syarat subhanallah ini pendidikan adab yang Allah berikan kepada kita dan Nabi Salam yang Sallam juga mengingatkan kita, "Kapilmarikadiban ayuhan kita di kuli maslamia. Cukuplah seorang itu dianggap pendusta kalau dia berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Kemudian kata Syekh Sa'di, "Wa anahuyan bagi luhum ida jahum min al umuril muhimmah wal masalih al amah dan bahwasannya sepatutnya bagi kaum Muslimin apabila datang kepada mereka perkara dari perkara-perkara penting atau maslahat umum ma yata'annaku bil amn wa mu'minin yaitu yang terkait dengan persoalan keamanan atau kegembiraan kaum mukminin au bil khauf musibah alaihim atau sebaliknya tentang rasa takut yaitu hilangnya keamanan berupa musibah yang menimpa mereka Ayyata sabbatu Hendaklah mereka melakukan Tasabbut Kepada siapa mereka melakukan tasabbut? Kepada para ulama Ya Dan janganlah mereka Tergesa-gesa untuk menyebarkan Berita tersebut Baliyarubdunahu ilal rasul Wa ilau lil amri inhum akan tetapi hendaklah mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Siapa itu ulil amri? Ahli rakyat wal ilmi wal muslim wal akli wal razana. Mereka adalah para ulama yang memiliki kecerdasan, ilmu, nasihat, akal yang sehat, serta akal yang baik. Al-ladhina ya'rifuna umur wa ya'ifuna al-masalif wa Yang mereka mengetahui hakikat Urusan atau perkara-perkara Permasalahan-permasalahan Dan mengetahui mana yang Lebih bermasalah Dan mana yang bisa Mendatangkan kemudaratan Ulama yang lebih tahu Makin berilmu, dia makin tahu Dan jemaah sekalian Masih ada lanjutan Ucapan Syed as -Sa yang sangat penting untuk dirujuk Tapi intinya adalah Ayat yang mulia ini adalah Dalil kewajiban kita Untuk senantiasa Merujuk kepada para ulama Dalam setiap permasalahan kita Terutama di dalam masalah-masalah besar Hendaklah Kita merujuk kepada Para ulama besar Itulah manhaj Ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi jemaah sekalian Ini adalah ujian bagi kita Apakah kita tetap berpegang teguh Dengan prinsip ini Atau kita lebih mementingkan atau tunduk kepada emosi kita Mungkin muncul pertanyaan Siapa ulama besar di masa ini Tadi sudah kita jelaskan definisinya Pertama definisi ulama Yang kedua ulama besar Maka ketahuilah Di antara ulama besar di masa ini Adalah imam ahli hadith kota Madinah Asyik Abdul Muhsin al Abbad Habgahullah Ta'ala Umur beliau sudah 85 tahun. Sudah tua. Sudah banyak persoalan dari berbagai negeri yang beliau tangani, beliau bantu pemecahannya terhadap kaum muslimin. Mendalam ilmunya, tidak diragukan lagi. Iya. Semua hampir semua para penuntut ilmu yang pernah belajar di Kota Madinah Mampir di majlis beliau, duduk di majlis beliau di kota Madinah ataupun sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah, karena beliau dulu dosen dan rektor di sana. Ya. Dan ikan pula, Asy'ikh al allamah Saleh bin Fauzan ibn Abdullah al Fauzan, setelah seorang anggota Hay'ah Kibarit Ulama di Arab Saudi. Salah seorang ulama besar di masa ini yang masih hidup Juga umurnya sudah sangat tua Demikian pula Syekh Abdul Aziz al Sheikh, Syekh, Syekh Wasiullah Abbas Ulama besar, ahli hadis Di kota Makkah Keturunan India Syekh Muhammad Ali Adam Juga ulama ahli hadis Di kota Makkah Keturunan Ethiopia Orang hitam ...tapi orang yang mendalam ilmunya. Ya. Ini diantara nama-nama ulama besar kita di masa ini yang masih hidup. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita di masa ini untuk berhubungan dengan para ulama dengan adanya media-media komunikasi. Ataupun minta tolong kawan-kawan kita yang sedang belajar di negeri para ulama. Mudah bagi kita, kalau mau... Jangan kita ambil keputusan sendiri Kemudian kita katakan Ulama di sana tidak tahu wakil Itu salah besar Kalau betul ulama tidak tahu wakil Sampaikan Tulis pertanyaan Persis seperti Yang terjadi di negeri kita Tunggu arahan ulama Dengan dasar itu kita bersikap Itulah manhaj Yang terakhir jemaah sekalian Kita ingatkan betapa bahayanya Seseorang berbicara tanpa ilmu Betapa bahaya seorang berfatwa Sementara dia belum memiliki Ilmu-ilmu yang mendukungnya untuk berfatwa Terutama di dalam masalah-masalah besar Mudah berfatwa Gampang berfatwa Gampang Mengajak orang melakukan ini dan itu Itu juga bukan manhas salaf Manhas salaf itu adalah Berhati-hati Di dalam berbicara Terkait dengan keamanan orang banyak Atau terkait dengan hukum-hukum agama Apalagi berbicara jihad Berbicara amar ma'ruf na'i mukar secara umum Maka hati-hati Ulama dahulu benar-benar takut berfatwa Berikut sebagai penutup Saya kutipkan bagaimana Kehati-hatian para ulama dahulu berfatwa Dari seorang tabi'in yang mulia Abu Rahman bin Abi Layla. Rahimahullah Taala beliau berkata: "Abdul Qut, Ishri nawmi ata min al Ansar, min ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusalu ahadhum anil masalati, fayarutuha haza ila haza, wahaza ila haza, hatta tarji'ah ila al awal. Aku telah berjumpa dengan 120 orang sahabat Ansar." Sahabat-sahabat dekat Rasulullah S.A.W Seorang dari mereka pernah ditanya Satu permasalahan Lalu dia mengembalikan Kepada yang lain Minta tolong yang lain saja yang menjawab Yang lain Minta lagi kepada yang lainnya yang menjawab Sampai akhirnya permasalahan itu Kembali kepada orang yang pertama Tidak ada yang berani menjawab Subhanallah Sekarang luar biasa ya Banyak bukti Ya yeah. Banyak ahli fatwa dalam riwayat yang lain beliau berkata ma'ithum min ahadin yuhadisu bihadithin illa wadda akhahu kafahu yadu wa la an shay'in illa wadda anna akhahu kafahu al tidaklah seorang pun dari sahabat dahulu menyampaikan satu pembicaraan kecuali dia sangat menginginkan saudaranya saja yang berbicara itu sudah cukup. Tidaklah seorang dari mereka dimintai satu fakwa kecuali dia ingin ada orang lain yang berfakwa. Kenapa jemaah sekalian? Takut salah. Kalau salah berarti menyesatkan namanya. Sekarang subhanallah luar biasa, berani orang berbicara dalam banyak permasalahan. Demikian pula dari Asy-Syafi'i, Al-Hasan dan Abi Hataym. Ini adalah para ulama besar dari generasi tabi'in. Qalu mereka berkata, "Inna ahadakum la yufthi fil mas'alati. Lau 'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la jama'a ah ahla Badrin. La jama'a ah laha ahlu Badrin. La jama'a ah laha ahla Badrin." Sungguh kalian kata beliau Sungguh seseorang dari kalian benar-benar berani berfatwa dalam satu permasalahan, padahal permasalahan itu, andai dia menimpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, niscaya beliau akan mengumpulkan sahabat-sahabat senior peserta perang Badar untuk minta fatwa mereka. Subhanallah. Ini di masa itu, di masa-masa sahabat masih hidup. Mereka takut berfatwa. Ya. Dan jemaah sekalian masih sangat banyak lagi nukilan-nukilan manhaj sahabat dan tabi'in takut berbicara agama. Takut mengeluarkan fatwa dalam persoalan-persoalan yang baru mereka hadapi dalam keadaan mereka orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah ada 10 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. mau dijelaskan tentang ulama salaf dan khalaf, ulama kontemporer, ulama fikih. Mana yang lebih utama dari ulama Rasulullah? Ulama salaf artinya ulama terdahulu. Ulama khalaf adalah generasi berikutnya. Iya. Biasanya ulama salaf adalah dinisbatkan kepada sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sedangkan khalaf adalah generasi setelah mereka. Maka khalaf kalau dia mengikuti jalan salaf, maka dia adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan ulama kontemporer, artinya ulama yang hidup di masa kita ini, atau mungkin baru wafat di abad kita ini. Ya, seperti Sheikh Nubas, Sheikh Nur Taibin, Sheikh Alalbani, yang sudah wafat. Sheikh Mubin ini disebut ulama-ulama kontemporer yang hidup di masa kita ini. Adapun ulama fikih, barangkali dia yang sangat menonjol di bidang fikih sehingga mereka sebut dia adalah seorang faqih atau seorang fuqaha iya bukan berarti dia tidak memahami masalah-masalah lain cuman dari segi fikih dia sangat menonjol sehingga dia disebut ulama fikih wallahu Sebagian ke saudara kita berdalil tentang bolehnya demo merujuk pada kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang keluar dengan pasukannya untuk menuntut keadilan pada khalifah Ali radhiyallahu anhu. Nah jemaah sekalian, dalam persoalan memahami dalil seperti ini di sinilah salah satunya kita kembali merujuk kepada para ulama. Sekarang kita tanya, ini mudah untuk menjawab persoalan ini. Ada enggak ulama-ulama besar sekarang yang berdalil dengan kisah ini. Untuk membolehkan demikian. Mudah kan? Inilah pentingnya. Merujuk kepada manhaj ahlus sunnah. Pada prinsip-prinsip ahlus sunnah. Kalau tidak ada. Maka kita sudah jelas. Ini mengada-ada di dalam pendalilan. Dan kalau kita baca. Kisah lengkapnya. Aisyah anha Menyesali kesalahannya. Sehingga Beliau. Tidak berani minta dikuburkan Di samping Nabi SAW Karena ingat kesalahannya ini Jadi mau ikut Aisyah sendiri sudah sadar salah Kok kita mau ikut Iya. Jadi mereka berdalil bukan pada tempatnya ya. Maka Kalau setiap orang bisa berdalil Jadi rusak Inilah yang dikhawatirkan Setiap orang baca ayat, baca hadis Dia langsung bisa istimbat, Dia langsung bisa berdalil dengannya Inilah penyebab kerusakan Inilah penyebab malapetaka. Ia. Siapa rujukan ulama' untuk di Indonesia ini? Sebenarnya untuk menanyakan siapa ulama' Tanya kepada ulama' Ia. Begitu caranya. Tanya kepada ulama' Ia. Dan kita enggak harus punya ulama' di Indonesia. Ulama' satu orang untuk seluruh dunia cukup. Kalau kita permasalah, punya permasalahan Tulis dengan benar Sampaikan dengan detail Untuk minta hukum Tidak bisa kita mengatakan kita tidak punya ulama Di Indonesia kita tidak bisa merujuk kepada ulama luar Tidak, itu bukan manhaj ahli sunnah Dahulu Generasi tadi ini sampai melakukan safar Dan safar dahulu Tidak seperti sekarang Itu sebulan perjalanan Mereka dari kufa sampai ke Makkah Hanya demi berjumpa dengan ulama Apalagi kita di masa ini... Masya Allah... Allah mudahkan untuk... Menghubungi para ulama... Iya... Benarkah... Syekh Yusuf Qardawi... Adalah orang yang lebih senior tua... Dibanding dengan para masyai ahlu sunnah... Semisal Syekh Fawzan... Syekhul Musina... Syekh Rabi... Mungkin kalau dari segi umur... Tetapi dari segi manhaj... Beliau lebih banyak mengikuti manhaj Ikhwanul Muslimin dan beliau termasuk tokoh penting dalam Ikhwanul Muslimin. Iya. Kalau dari segi umur iya. Tapi dari segi manhaj tidak. Kan tadi kita sudah jelaskan. Definisi ulama besar itu tua dari segi umur mendalam ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Sunnah merujuk pada pemahaman salaf. Iya. Jadi demikian. Bukan setiap orang tua ya. Di kampung kita juga banyak orang tua ya. Tapi apakah mereka dijadikan rujukan? Tentu tidak Dalam masalah-masalah besar Yang membutuhkan ilmu ya. Jadi ini yang harus dipahami Bukan sekedar tua dari segi umur Ada subhan dari mereka yang mendukung demo Bahawa pejuang kemerdekaan dulu ...juga memberontak kepada pemerintah yang syah... ...yaitu Belanda. Agar terbebas dari penjajahan. Bagaimana mengatasi syubat tersebut? Ini anak SD saja tahu ini. Bisa jawab syubatnya. Belanda kami sudah jelas penjajah. Kafir lagi. Mana bisa disamakan dengan pemerintah muslim? Subhanallah. Ini sudah kehabisan dalil kah? Tidak ada dari lain. Sudah jelas. Pemerintah kafir. Ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya orang kafir memimpin kaum muslimin. Bahkan ulama juga sepakat apabila orang kafir ini apa orang apabila pemimpin tadinya muslim kemudian telah apa namanya cukup padanya telah cukup padanya syarat-syarat pengkafiran karena dia melakukan kekafiran juga sepakat ulama wajib dilensarkan itu sepakat ulama nggak ada perbedaan pendapat tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana ulama juga sepakat tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana dinukil diantaranya oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz ke-12 ulama juga sepakat tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim dan disinilah jemaah sekalian Letak perbedaan Ahlu Sunnah Dengan golongan yang menyimpang Kalau pemerintahnya adil Maka enggak ada perbedaan Antara Ahlu Sunnah dengan golongan yang menyimpang Sama-sama sepakat Dia memang pemerintah yang harus Ditaati, yang harus dipertahankan Menjadi perbedaan Kalau pemerintahnya zolib Golongan-golongan yang menyimpang itu Mengikuti Emosi dan kemarahan mereka Makanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda tentang Khawarij, hudatsaul asnaa' sufahaul ahlam. Mereka itu adalah anak-anak muda yang pendek akal. Pendek akal. Padahal jamaah sekalian, Khawarij dahulu itu hafal Quran dan hadis. Juga ahli-ahli ibadah. Tapi semangat muda mereka mengalahkan ilmu mereka. Dan mengalahkan apa namanya sikap rujuk mereka kepada pemahaman sahabat. Mereka menakwil sendiri ayat-ayat dan hadis. Mereka paham sendiri. Itulah sebab kesesatan mereka. Di sinilah perbezaan ahlu sunnah dan golongan yang menyimpang. Kalau pemerintah itu zalim, sepakat ulama ahlu sunnah haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang zalim. Apa yang dimaksud pemerintah Zolim jamaah sekalian? Pemerintah Zolim itu adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan Syariat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan Syariat. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan itu kan dia pemimpin yang berhukum dengan Syariat, sehingga kita tidak boleh memberontak. Kalau dia berhukum hukum sekuler berarti boleh berontak jemaah sekalian. Mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan tidak ada pendahulu dan tidak ada ulama besar yang berfatwa demikian. Kalian wahai umat Islam di Indonesia, pemerintah kalian sekuler enggak sama dengan ulil amri yang wajib ditaati. Kalian boleh berontak. Enggak ada satu pun. Tidak ada satu pun. Iya. Tidak ada dari kalangan ulama salaf dahulu, tidak pula sekarang. Bahkan kita diperintahkan untuk tetap taat walaupun dia tidak berhukum dengan syariat. Hadis-hadis menunjukkan hal tersebut. Banyak sekali hadisnya. Di antaranya sabda Nabi Salamah Nya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudhayfa ibnul Yamān radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, "Ya bunu ba'di al-imamah, la nabi hidayah, wala yassunnu nabi sunnati." Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Jamaah ya, sekalian, apa petunjuk dan sunnah Nabi? Jawabannya adalah seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam. Makanya syariat Islam itu kalau orang memahami hakikatnya syariat Islam yang terbesar adalah Tauhid, kemudian sholat, dan seterusnya. Tapi mereka ini, mereka hanya paham syariat Islam itu hukum pidana. Dia fikir hanya itu saja syariat Islam. Ia. Sehingga pemerintah yang masih sholat dia anggap tidak berhukum dengan syariat. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya, pernah punya pesan khusus. Jangan memberontak Masallu selama mereka masih sholat atau maslenau. Aku makanlah alim sholat dua Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ini lanjutan hadis budayah akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Ini sebenarnya jelas tidak berhubung dengan syariat. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat. Apa lanjutan hadis? Wasaya kunufiim rijalun kulubhum kulubus syaitan fijusmani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka para pejabat, para pemimpin yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Masih ada yang mengatakan dia berhukum dengan syariat. Hati setan dalam jasad manusia. Kemudian Bu Ghaibah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku bertemu dengan masanya para pemimpin seperti ini. Maka jangan sekalian perhatikanlah apa jawaban Nabi SAW. Dan sebelum kita perhatikan, singkirkan dulu emosi kita. Singkirkan perasaan kita. Tundukkan akal kita. Apa kata Nabi SAW? Taz ma'u wakuti lin amir. Wahiduri baa haruf wahudzamaluk fasmak wahati hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahmu itu meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas tetap tunduk dan patuh. Jemaah ya, sekalian, apakah artinya Nabi Sallam membiarkan kezoliman? Apakah artinya Nabi Sallam membimbing kita menjadi orang yang paling lemah imannya? Hanya mengingkari dalam hati jawabnya tidak jemaah sekalian. Kalau begitu kenapa? Tetap disuruh tunduk dan patuh. Karena di antaranya adalah kalau kita melawan, kalau kita melakukan pemberontakan pembangkangan akan muncul mudarab yang lebih besar. Inilah perbedaan ahlu sunnah dengan golongan yang menyimpang. Ahlu sunnah itu harus memandang ke depan, harus menimbang. Sejauh mana masalah dan mudaraf. Dan kita enggak akan mungkin. Sempurna timbangan kita. Kecuali kita. Merujuk kepada para ulama. Iya. Betul-betul ini prinsip Ahlu Iya. Betul dia salah. Dia sesat. Dia menyimpang. enggak pantas memimpin. Tapi kalau kita paksa dia turun. Maka muncul kesalahan yang lebih besar. Kemudaratan yang lebih besar. Di antaranya adalah. Tumpahnya Darah kaum muslim ini Sekarang kita mau demo Demo kepada siapa sih? Kepada gubernur kafir atau kepada presiden muslim? Jujur saja jawabnya Kepada presiden muslim kan Terus yang menjaga keamanan siapa? Aparat muslim atau kafir? Mayoritas muslim Kalau tertumpah satu Darah aparat muslim Atau satu orang muslim masyarakat Maka Ini tanggung jawabnya sungguh Sangat besar di sisi Allah tidak boleh kita sepelekan Ini yang dijauhi Ini yang dihindari Jangan ya, sekalian sebagai penutup Terhadap para sahabat Yang melakukan jihad beneran Bukan jihad palsu Jihad beneran Nabi SAW bersabda kepada mereka Mandayyapa manzilan Awkapa atariqan Fala jihadalahu Siapa yang menyempitkan perumahan atau menghalangi orang lewat di jalan, maka tidak ada jihad batinnya. Itu jihad yang beneran. Tidak boleh menyempitkan kompleks perumahan, apalagi kompleks rumah sakit, atau kompleks pusat ekonomi, ekonomi masyarakat, mudaratnya lebih besar. Tidak boleh mengganggu orang yang lewat di jalan. Maka tidak ada ceritanya jihad yang memacemkan jalan. Kecuali jihad konstitusi. Yang berasas demokrasi. Jadi beda dengan jihad syar'i. Jemaah ya, sekalian, waktu kita sudah habis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. kita mohon ampun kepada Allah subhanaka allahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta ala nabiyina muhammadin wa wasallam walhamdulillahirabbil wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh